Тепер нас, пересіяних смертю, гнали на перевал. Якщо вбити, то нащо нас провадити аж під хмари, питав я з малою надією сотника. Всі не вб'ють, бо ми полонені зі зброєю в чесному бою, а зроблять то поляки. Лиш наступимо на їх землю, ті панькатися не будуть. Я їх знаю. Самого добра літра польської крові колобродить. То, може, вони нас помилують? О, ні, цього я їм не подарую. А ти, хлопче, слухай сюди, стис зап'ястя моєї здорової руки. Доки туман, до ти маєш нагоду порятуватися. Скочиш у ялиновий гущавник, і дай ногам знати, а в і не поцілять. А поцілять, то годиною-другою раніше. Яка рішниця? А ви? Звідаю поширки. Чому ви не збайдуєте? Офіцер уколов мене гострим оком. Я? Я той, що водив інших на смерть, то чому сам маю від неї втікати? І зирнув на мене, як із темної ями. Ті очі і зараз передо мною чорні з кривавими цятками, очі птиці, що чує свою кончин. Тепер із зв'яниці свого перестиглого віку я обертаюся в той згірклий март і щитую крізь пласти років розуміння. Немає в нас серед людей Ні ворогів, ні друзів Але кожен з них Малий чи великий учитель Що як придорожній стовп Направляє твій поступ Так мені було послано І сотника з Що в малому часі явив мені велике В терміні вмирання Явив науку життя А про інших що дали мені свої неприбутні школи, я буду говорити далі в сьому нотисі. З півгодини ми йшли без бесіди, а пак сотник мене зась за руку торгає. Важся, синку, бо туман вичахає, а з ним і шанс твій. Не зможу я, пане Сможеш, скрипнув зубами сотник Лебе ноги влочу І на ноги не гріши Правив він в одно своє Ти бери ноги в руки І лети на осліп Аж до чорного лісу Там принишкнеш Туди навіть звірі не потикаються А чому я, пане? Чому ви кого другого не нараджуєте? несміло питав я. Чому? Бо ти не для куди, хлопче. Бачив я на Красній полі, як ти попри вояків стріляв, душа в тебе світла, так і жити мають. Ніч з того не буде, гірко видихнув я. Буде, сказав, як відтяв сотник. Живий за нас. «Хлопче, живи і помагай жити іншим!» При цих словах обіруш гупнув мене в плечі, штурухнув зурвище вниз. І залопотів я, як сніп, по гострому каміняччю, по колючих корчах, жаряпину, хапаючи зубами мокру траву, обдираючи руки і твар. Через тлум болю чув, як тріщали за мною постріли, Якщо далі їх глушило ревище ріки, вода прийняла потовчене тіло в студену кипінь, розгойдала, як солом'яну бубку, і понесла до запаленого сонцем крайнеба. Ріка не стратила мене, зріс я на тучних водах тиси, і зараз, щоб держатися на плаву. Мені було доста одної здорової руки. Ріка вивергла мене на зарінок, де я зачепився за навислу вільху і як кілова жаба вицабав на берег. Як сліпий куриці зерня трафився тут стіг сіна з укритим циратою заголовком. Не знаю, звідки добрав я сили, щоб вискубати собі в сіні яму, Заліз у неї і затих, нагріваючи тілом сухе гніздо. Мишка попискувала мені на вухо свою колисанку. Але недовго я чув її. Сон зломив мене на добру добу. Прочумався перед світа і, боячись гулькнути на людей, Сліпма рушив у хащу. Знав, що поголос про втечу, війну в селами, і на мене вже чигають жандарми. Одне стелилося спасіння – ліс. І я дерся в гущак, обминаючи возові колії і топтані путики, гадаючи в корчомахах звірині тропи. Що я робитиму в хащі сам, про це я боявся й думати. Ралісні дебрі глухли і темніли. Очі виїдала сіра ряботина, гнітила спресована тиша і замкненість простору. Вітролом, грубезні колоди, терня й намети гнилого листя перегачували мені хід. Щоб обдурити голод, я пив зі жмені воду і жував бруньки. Вбита рука затерпла, посиніла, я її не чув де інколи крізь галузя вцірялося, як мачуха на діти бліде сонце. Але й того було доста, аби хоч мало розвіялись мої смурні гадки. Я біг утікав від страху в страх, від учорашнього дня у безвість. Птиці вривали свист і завмирали, коли я човгав нетрищем. Звірі кляними очима косилися з криївок. Я був тут чужий, І мені все було чужий дик. Ранній вечоровий сутимок Давив, як віко до мовини. Далі йти було ніяк. У яму під вивернутим коренем Я назрібав листя й сухої папороті, Зарився, як звіря, І в полохливому сні Перебув якось ніч. Прохопився я, від теплого повіву в лице Розтулив очі І увидів Інші очі Як дві великі сливи А під ними Мокра зморщена рийка Ведмідь Він скривив морду Як чоловік до плачу І хрипко заривів Я зірвався на ноги І перелетів через пень Помагаючи собі здоровою рукою Страх як вітер гнав мене в плечі Серце гупало десь аж під черепом. Оббігав колоди, перескакував в вирви і поточини, пружиною вихапувався з ярків, а ззаду насідало звірине хурчання. Ялинник кричав: "Я біг уже просікою і потиличним оком бачив, як назирці вайлакувато хлипає ведмідь. Де й облізли по землі, Закралася гадко, що він не доганяє мене, а просто жене." Раз у раз спочиваю, потираючи лапами голову, Ніби мені дає перемісти дих. І от я вже на голій руні, Бігти по всохлій траві в сяйці легко. Знаю, що звір не любить відкриту шир. Вітер збиває тут нюх, А очі після голодної зимівки ослабли. Та ведмідь бере вліво, Йде навперейми, Жене мене на кремінну косу. Добре, думаю я, Може там відіб'юся від нього камінням, Ага, каміння тут, біда має, а те, що є таке дрібне, що лише у воробків шпуряти. І гоп, полонинний хребет обривається вором, та таким крутим, що я з двома здоровими руками не зліз би в долину. І ржавою папоротю отороченася стіна, ані корчика, за який би вхопився, голе урвище. Той мій конець, шипачу. Вдурманній гаряці і обертаюся очима до лиця смерти. Вона жиріпає вже близько, пахне злежаною шерстю і псячим калом. Стає на задній лапища і суне на мене. Я чую гаряче дихання і сипле гурчання. З деревінілий тілом я смиренно чекаю, що буде далі. Ведмідь простягає лапу і хляпає мене по хворому плечу. Гойкнувши від болю, я втрачаю твердь під ногами і лечу провалля. А звір реве мені вслід, і в ревіщі тому, я запаленим мозком чуваю дике реготання.